بسم الله الرحمن الرحيم المشهور فالمشهور هو ما كان الا حادث في الأسلح. ثم انتشر في السوره ان قوم لا تحموا تواتوا هم للكذبه وهم الكرمصاني ومن بعدهم اولئك قوم سكات ائمه لا يتحمون يا لا يتحمون فصار بشهادتهم تصديقهم بمنزلة المتواتر حتى قال الجصاص دی لا د مستدوم دویم قسم بیانای چاې دنم مشهور ورکول شي او مشهور ویل کیه شد چې ته شهرت ملو شی نو دته هم څنګه او سالس کې دوی وجنو ته مشهور ویل کی او اصطلاحي تعریف پد کرای هغه رایج چې اصل کے په کرنه اول کې دا حادثه نه نيوني او صحابينه کل یا دوه صحابي صحابه نه ده احادث په سلسله کې یو راوی پکړنهول <سؤال> کیه دراو یا مزيات نه زياد فاثر کېده احادث او ثم انتشر فسار ينتله بیا درم او درم قرن د تابعين او قرن يا تابعين چې دي طريقي د نقل منتشر شي به ډير راویان دکدون يا درکرو يا راوینه پکنه سالي ثاني کې تابعين او کې او د تابعين او قرن کې ډير راویان نقل کړي انتهاء المشهورات وتملوشي داس شهرات تملوشي لاکاسنج چې د متواتر شهرتي خبره دران درا نو داسې روایت دا عربيا مشهور روایت ویل کیږي دا په اصل کې د احاد او په اخر کې په شان د متواتری نو دا بینابنی نه مکمل د احاد نه او نه مکمل متواتر ده نو نو حکم به ان شاء الله د ذوالو په شان د ني حکم مند ذوالو بینابنی سہیجو دایته واردو سره د ابن ابن له از د حکم د اتباع سره مسلم بین منه منه <قصف> او خبر هغه د اچ د تابع مشهور منزق او سال سال و و و so. <ت Being communist> او د متواثر تنزدی کیږي ځکه چې قرنی سالثه او لسانی ولاته ست پتا چې نبی اسلام هغه برکې ویله خیر القرون القرن ثم الذين يلونهم او تبع تابعینو برکې ویله ثم الذين يلونهم ثم ابشل كذبا كما وکرنے سالی او کرنے سالیس والا دای عدالت ثابت ده نبیلی صلی الله تعالی <تصح> و سلام تخلی <تصح> سره نو ودون دیه کله ودون دی ندی شهادت او گواہی وکړه چې د نبیلی صلی الله علیه سلام روایت ده او دکا کرنے سالی والا ټول نبیلی صلی الله تعالی و سلام ته منسب کوي او دغه خبر شهادت او بیان په اجرا د نبیلی صلی الله علیه سلام حدیث او بیا کرنے سالیس والا بلا خلق کرنے سالی پہچانته کرنے سالیس والا خود ډیر خلق هغه بیا دغه گواہی ورکړه چې د نبیلی صلی الله تعالی خبره ده او دای عدالت ثابت ده نو د دیده تصدیق د وجنا او د دیده شهادت او د بیان د وجنا چې دی باندې تهمته نمشله ګل عدول خلق تي او دا په منزله د متواتر شو منزله د متواتر بځکه وای چې اینه متواتر نه د اصل د احادنه صحیح شو او خبر واحد ځکه نه لري چې د خبره واحد دغه مرتبه کې اوچته نو شهادت او سروازه حد کو والذي شهور او مصند مشهور جگنده مصند مشهور چکنده و هو دا مشهور او راته مكان من الاصل جيد با احادنا ده ده سند وي كان سنده وي سند ده من ال... في الاصل من الاحاد في الاصل ده احادنه ده خبر واحد پشت سند دي ان يوروي بكيا دو رواي عنه نقل كلي کل في الاصل ابتدای دور کی فقره الصحابه او کے صمت شراب یا مشهور شي سند ده او نقل ده دو نفساره وګرزي د کده احاد نه چي فکر نهول کی وګرزي د یک قل هوچ نقل کيد لرقام الناس وقام لا يتوهم تواتوهم چکم د متواتر خبر د هغه سبب پکی پیدا شي لا يتوهم تواتوهم چ تواهم نشکولي او ګمان نشکولي تواتوهم د اتفاق د دي علي الكذيب في داره وهمي نکرنساني کی بیا ته باندې داوه هم نشکولي چ داس په دروږه باندې چې ماشي دومره غټه د ابو قرنثانی کی د یو تا څخه د متواتین مرتبه او بل تر څخه کېد مزل بالکل احتمال نشکې د و او له کا او بعد هم او ارسو کنه بعد هم ترسته تابعین نه دي یني ته تابعین نه بکر او صالح کی او تبع تابعین دومره مقدار کې راویان پیدا شي چې پاغي باندې توهم د کذب کېده نشي و اولئک ادق تابعین او تبع تابعین چې قوم داسې وقوم به ثقات دي د ثقات دي صحیح شه ثکا حلقه دي د کسبه نفع دي امهت ایمت ائمه حضور نبی اسلام کوله تادی له کړه دي لایقت همونه لایقت همونه په دې باندې توهمت نشي لکه په درو سره چې نبی اسلام درو ویلي نو پساره او حدیث چې حاصل کې دا حاضر او اس است مشهور شوه د اوګه زيده بشهادتهم په شهادت د دکا کارنسانی او 43 والا ور تصدیق او په منځل د ریبان نه چې دی تسلیم ک ادی اومنه چې دا پیغام مرحبا او دی گواہی ورکړه نو په څوارو وګرځید د بهمان ضلع متواتر په منځل د متواتر باندې عین متواتر په منځل د متواتر شه نو خبره وه چې او نه چې کم درس جوړ متواتر شه بنه بنش ته چې کله بنه بن شون او بازه خو بالکل ار طرف چې دا عین متواتر شه اګه متواتر حکم یې ورکړی راغلی دی اغه د دې ته ورګور چې څنګه په متواتر باندې زیادت په کتاب الله باندې تاسو جایز وای مدکرانګي تاسو وګوره نقطا څو مشور باندې زیادت په کتاب الله جایز وای لکه حدیث د امرا رفاعه دخول چې تاسو په نکاح ثانی کې د پاره د حلاله شرط کوي نه بس دا یوه شرط کوي حدیث د وینا مشور سره تاسو زیادت په کتاب الله جایز په متواتر سره جایز وای خبرونه درنه دراله دلیل او ادد دا عين متواتر ولا حكم دي علم کتی پیدا کوي او عين متواتر په شاهده څنګه علم علم کتی پیدا کوي دیم علم کتی سګي پیدا کوي یګي به پیدا کوي به منځل تلایان څنګه پرونمته دا غي بیان کړو یو دلیل دا دا غره ته تاسو نصخ او زیادت په کتاب الله باندې په متواتر جذره نه بده ایم جائز وای او دین چکنا قرنصانیز کې په ډېر خلک راځي مشهور او اجماع وایي چې د اغل شوا اې د خبره او غواہی ورکړه او تصدیق وکړه چې د نبی له سلام محمد رسول الله په قرنصالس کې بیا اجماع او اجماع تاسو په خپل پټه چې کوي دا چې اجماع کوي چې په اجماع سره کوم ثابت شونه عام څه کوي نه دا بیا کته په دا کوي نیتک نص او د عدد پیدا د علم یقینی او د علم منزله دین چې په دی باندې کرنے او سالس کې اجماع او اجماع کتی دا لحاظ دا د قطعه د یقین پیدا ورکوي د بمنزله العیان ولا علم سکی پیدا کوي علم کتیو یقین پیدا کوي یقینا من مندا وری شو چې مشهور سره خبره ثابته ده د پیغمبر خبره په دې کې سوچ او فکر ضرورت نه نشته خدا مسلکو د اکل چې ظاهر ته ووري برابر نه دی پاول باندې هم یقیني دغه ابتدا ان امتحان سندي او شانت دي هروند دره ادم خو مونږ د هغه مرتبه پر نږدې کو خدای وجه د استدلال لمنوي صحابه عدول دي نو درو اول کرن کی کېدنی شي نوید احاد کرنی او سناني او صالح سي چې تصديق کو ته جب ته عدول خلق ته کړي ته پته شې دا د پیغمبر خبر نه غندې بده صحابانو نه کولونه صحابو ته په نسبت او نبی السلام ته نسبت نکوه خبر څنګه ترلاغه ودایو ګونک قوت او مشهور ته ملاوشو اې ابتیاجې وبکه قوت او ابتداء کې قوت نو خدا قوت ته ملاوشو خود دک عقل او د دې اکلې د دلیل د وژنه ته سم ملاوشو قوت ملاوشو دک استدلال ممکو چې ګواکې دک ودول دین او داکې دلیل ذکر ک نبی له سلام باندې هیڅ خبر نه گئی پر سو پوریږي او د دې نیو خبره صحیح نه نو لحاظا جی کل آگئی کرنسانی و سالس تصدیق اکو نو دے بالکل مشعور شو دے متواتر تس شہرانی زدی شو نو پدیت پری کسراب دے پا علم کی قوت راوستل او پسندت کے قوت راوستل دا پدیلی عقلی سرادی او پا عقل سرادی خبرم زیادہ لگان لحاظا دل کے چیدہ کم قوت پیدا شن دا علمی یقینی پیدا کیا علمی استدلالی پائدا کیا خبرم زیادہ لگان آو دک کرنگی آ او علم کپی او یګی دی نه پیګه ای تمانیت انسان په مطمئن کیږي ته انسان غلط ایستاکن کیږي او چیر را ده پیرامبر خبره ده خصوص 100 نشي وړي 100 فیصد کې ذکر تواتر په کې نشته ابتدا کې د احاد په شان ده لهدا تواتر هغه نه فائدې کوي خبرو زا انترا لگا او کات شوب کتاب الله باندې زیادت په قوت خو بکې را و کتاب الله باندې په زیاده تم خبره صحیح ده او بل کله اجماع ولا خبره ته کې چې په اجماع سره اجماع کوي دا د موږ وردا هم یو اتحاد شي دلیل عقلیشو خبرم زه دا لاګه کوی په اجماع د وژنه خو اجماع بیا اتحاد شي نه په شعور کې څه شو قوت او طاقت پیدا شو خو د اتحاد د وژنه پیداشه نو له هاذا د دلیل دلیل عقل دی د وژنه پیداشه نو مشهور کې ک پهสนت کې قوت پیدا شو او په کوم پیدا شه نو دا د اجتهاد د وژنه دا خپل ځات کې ووت مینه دو دې وجینا د علم التمانیت خو پیدا کای اره هم دا تر لگا نه خو علم می کتیاږي کی دي هغه نه پیدا کای نو دې دواړو مسلقه ته اشاره کوي او راځي هم مسلک زمونږه اوم دک مسلک ته چې د علم التمانیت پیدا کای 8595% تر متنه کې چې د پیغمبره پیغمبر خبره ده خو شوبه پکې بیا مشته شوبه پکې زرا بیا مشته دي رجعت المتواتر نو شبابو کېشته دي پاسل کې په دې اړه سند کې هغه شوبا باقي ده نو دي وځينا علمي کټین پیدا کوي نو وڅه ها المتواتر حته قال الجساس تر دې کو ري چې ویلي دی جساس امام جساس د احناف عالم دی انه دا مشهور چي د احدو قسمه المتواتر یو د قسمه المتواتر نه دی یو ملوي بې دي پیدا کوي یو بل ملوي بې پایدا کوي خبرم ځه درالا خدای یو هغه زریده د بلغه استدلالي به خدای لا علم کتی او یقیني به منزله العيان نه هیو په طریقې استدلال او د په طریقې به طبع طور خبرم ځه درالا هغه پکی دا مسلک راجحه نه ده خبرم ځه درالا د دلایل مته بیان پر او د اجماع سره صادق چې اجماع کتی د لحاظ از زیاده د نص تاسو جائز و تغینا میجواب وکړئ معم اتحادی شین اسدلله شین لہذا د کټ پیدا نه ورپي راځه مسلک ورپسی ذکر کوي وکړه ای صاحبنا ابن وید ای صاحبنا یضلل جاهده ګوره کده ورته یو پره پته لګی چې د پنځ باندې د کټ پیدا ورکې یې کی نشین انکار کفر ده اگر ای یضلل جاهده تضلیل بکول ده ولا یکف ولا ولا يكفر كفاري ولا كمنا زياري وكمنا يكفر كفار التكفير وكفار الجداد ولا يكفر بابي فالنا ولا يكفر وضع التكفير بناشق نفتح ولده إذا إذا إذا ابن عبان سببنس بانده المكتين فأي إذا كي بكافر وصنق جده متواتر منكر سره كافر نو دی و هو صحیح او دا مسلک چې دی چې تذلیل وکول شي او تکفیر نسبت وټنشي کولای ایصحاب ابن ابن مسلک چې دی هو هو او دا صحیح مسلک دی نه نه پنس نه نه په معنی ذکر د اصل کې شبهه او د شبهه د وینا دد پالم کې یقینی من شو لسه نه څه په کې چې د پیغمبر خبر را. نو کې یو سړی د دن منکر شي نه مو شو ویل چې د پیغمبر خبر نه څه او د کې دی یقینی شنه انکار الله بچي سو بيست کفر حکم لگے نو تذلیل بیک ہے جا ہم پچند میں پیست خمالی برا گا نو تذلیل بیک ہے چی ارداب امراد ہے دے دا مشہور ہے سار چکمہ خبر ازانگا منی دا دلیل ذکر کئی چی علم تمانیت پیدا کئی علم سکونت پیدا کئی تمانیت پیدا کئی لیکن المشہور اذا که مشہور چیلے بشہادت سرپے پر شہادت دا صلاب اسرہ دا کرنسانی و سالس تابین دا بتابین اسرہ دی او حجت او دلیل <سؤال> د پاره د عمل به په دې مشهور باندې بمنزله المتواتری اجا په منزله المتواتر شو په ابل کې په ابل معنی لازم ده په دغه ډول نه واره لازم نه نو په صحت زیادت او زیادت جاي په د باندې مجد په کتاب الله جاي ده په صحت زیادت تو صحیح زیادت به په دې مشهور سره کتاب الله تعالی په کتاب الله تعالی باندې و ا دک زیادت نسخہ د عین لازم من بالنسبه ذکر تعموم خاتمه بعض صورتونو قران سږي نسخږي ولذلك نسبه زیادت رجم او د دې لپاره مثال ک زیادت درجه بشه او قران ګلی فضل دو کل واحد من ما يتجلد الزاني والزانيه كل واحد منهما الزانيه والزاني الزانيه دو کل واحد دو منهما ما يتجلد د دواله د پر عام حکم ذکر د قواعد کلی ک نواډه کړي د په کولو باندې وای خبرونه اندل کتاب اللہ دو دوالو پار زانی و زناکار دو پارا خو التکی حدیث کی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم بیادی بیان پڑا جی و سیب و بے سیب سیب پا مقابلہ دے سیب کی جلد میں اتن صحیح شکا ہے پہے کے جلد میں ادھے و او سشے رجم ہوندے ملتکی رجم راگل دے پرواد دے مسلم کی او دلتکی رجم نشتا کتاب اللہ کے دوالو زورتونے داکلو زانی و زناکار کے دوال په تا اول هغه یو سورته ده د آیات منسوخ شو په حدیث سره چې کم صحیح او صحیح بری وا د کړي دي دواړه نو هغه د طراوجم ده دا یو پر څه شي راځه ودکه یو سورته ده کتاب الله منسوخ کو دا دا زانی و زانی نا او د کتاب الله د آیات د اغزانی او زانی سره خاصه کم چسي نا وا د کړي یا شادي شو دی حضرت او داغه لپاره پیزه شرط کړي چې کم محسن وی داغه لپاره د دا وا د کلو د لپاره پیزه شرط د احسان په ده چي عربي ځواله شرطونه ني واده کړې خو 15 شرطونه نه اله بس کولی شي راجم مکو له شي مداګورا اول دي روایت او ګورا چې دا, دا, دا روایت مشهور روایته سيب دا مسلمان د روایت اسيوب سيبي جلد مهدين والرجم دا مشهور روایت خدا خبر عبدالحي رحمت الله عليه رد کړی دا تک حواله استه حاشيه کې ور کړی د فواتح د مسلمان ثبوت شرحه کې او اروی له دجد متواتر المانانی په توټ کې په حواله دا نیولی دي چې دا کوم روایت دي فرجن کې او دا متواتر المانادی پر موږ د تواتر څلور اقسام ذکر کړو دا چې ټیو تواتر المانوی که د مشتراک وګنه او دا متواتر المانادی لا اخبار مشهور نه دي دا یو مثال شو بل مثال ذکر کړی او الخفین او دا کارنګ مسف خفین و باندې قران کې آيات فاشل وجوهكم وایدیكم وانصبوا رؤوسكم وارجلكم یا رب آمین وی وینځه اوس آیتان دے په حالت د مزید وتاچولې د امید وینځه ادا کېښټه کوم مزید نه چولې اس په وینځه کوم مزید وتاویو کني د بیان بکینسته عام د عموم دے. دا دا دی اوس حدیث کې نبی له سلام د موضوع حالت کې نکته کوي روایت د صحابه پیغمبر له صلوات و سلام نه روایت کړی دی چې جعل پیغمبر له سلام دی جاله خلته ای یا م والاللی هلیل نه لل مساکر و منول تن المکم د ممسلم روات یو شپور دپه د چا د مکم او شپ او دپاره چا د مسار چې دو بدې ک څ په موضوع با ده مي اوس د قییت د یو صورتت منسوخ شي نه او دا خبر خبره مشهور دی اوس دا زیادت منجیز به د په منزله د متاتر د هم ای د ج دی په سره په کتابله ایته تتابسیامې کفاه د بیاین او دا کرنګې تتابو پهیان د کپارې ديین کې د قسم چې کم مقفه د آغې قرآن کې تدا کار نه ده. خدای تلي دپمن لم جد پهسییا ممسلهسطامین ف لم يجد اله چا چې نو مونته نه غلا غلار نه ملا شو اوده کرنې یا مسلته مسلسو مکنال له خوراک نه او دغه استطار نه نه کفاه بدل ده ف ن مو دو نه نه د رووج نه کپاره بدلیا دارو جی چې د دې طاقت نو نفسيان طالې ریسيامه سلسات یان پر غنځري روجی اوس قران دغه بیان نش ته jira درو جی په مسلسل لسیو قزان نه لګای نسی کتاب الله کتاب بیان نشه اوس د عبد الله بن مسعود سره مشهور قرات ته د اغه مشهور قرات د وجنه د سره مونږه تابو کېدل غوله اغه قرات کړي سلاست او ایام متتالعان ادا دا مشهور ده ابتدایی سند د 143 کرنسانی او 43 کته شهورته میلاو شهیده هغه رمزه دره نزیارت د اکرات سره چې دا د سند او د مشهور دی نو په کتاب الله باندې جایز دي نجون بنس باندې راهنما په مسله دا چې کل روزی ته د کفاره د قسم نشي نو سمه شي دې یو صورت دې آیات منسوخ کغنه شاید چې خداو چې په درفه او کما تو او کو ځان ځان نشي یا ته نه دی من څوک ځان ځللی نشم ادا کرانګې لکن نه د سرسيو اشکان د پکې او اشکان د دفاع تمامه کړو کړه چې دې کلا په منزله د مشهور شو او په منزله د متواتر شو مشهور او متواتر سره چې زیادات زیادت کتاب الله جهز دي کتاب الله نسخہ جهز دا صحیح شو نو چې دې دغه په منزله چې نه په علم کې انده په مرتبه باندې کړه نه چ څنګه تا پرون ویلو چې آ علمي هي کینی بننزله تل عیان آ پیداږي متواتر خبره ماشوم تم سره نه هڅوچ نه غي استدلال نه کوي فکر نه کوي به ډاری لکه پورو خاندان کې او تولي داسټ بس دین وبسای مني هرکه مشوم کې استدلال ملکه او طاقتونه نه بننزله تل عیان مشوم تم پته لګي چې چا دې کملک نه رسن چې تدک قدم متواتر به خبر کاند خبر اچھا غوکا مشهور به کوم کچیل پیدا کوي او د دې kwestې اسمې له لوري ته ما تمنیتو نه پيدا جواب ورکړي نه د د که fakt کنه د ته و دې اعتبار د اصل سره د احاد نه ده د خبرې په هر نه نه بالکل څنګه علمي یقینی پيدا کړي د هغه علمي یقینی نه پيدا کړي د هغه نه لکم د هغه نه مطلب دا چې د سره خبره ثابت شونه تو 100% نه شي د پیغمبر خبره او په سلام منکر شو خبر نه وسو شو کا کړ دې دا اگې نه مطلب دا کې او سلام منکر شو نو پچن اپیزود دا ګومراي پچن اپیزود او پچن خبر نه وسله منکر نه نو شباب پکېدا چې کله شباب پکېدا نو حکم علم هم دا وینې کاندې ساو پسې تم موږ شوې یەکینې د پیغمبر خبره سنا سمګوېل چې کېدې شې نه کېدې شې استعمال پکې شته او چې کوم منکر شنه دا غواره کې مې کېنل شوې چې یقینا د پیغمبر خبره نشي منکر شو او دا کارانګه عمل البته دا عمل په حق دی او شنته هم ته تعربا نه او په مشهور باندې سره عمل پکاره په حق د عمل کې بخبر واقع دم راشي چې هغه باندې عمل پکاره دی عمل بلازمه ادله لیکن نبی لیکن دا مشهور چې لمما من الاحات <سؤال> هر کله چې دا اخبار او احادنه په اعتبار د سند باندې په اصلي پیژدای کرن کې نسبته به ثابت شوی پدک کېدو باندې چې دا احادنه ثابت شوی به پدک واجبانه شو ورتن پرې شوی سره علم لیکن علم یقینی او عیانی اگر سکت علم تمانیت پر کې سلیم مطمئن کوي کم سے کم دائم شو بس